Thank <laughs> you. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Nòvol de fum, programa número 439. Una salutació, de qui us parla sóc Jaume Montsant i el Nòvol de fum és un programa setmanal dedicat a la millor música ambient, experimental i electrònica minimalista.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 A més, com sabeu, estem amatent regularment sessions i seleccions musicals al nostre canal d'estream Amics Cloud, que trobaràs a amicscloud.com barra Aquesta setmana el Núvol de fuma ha rebut un premi de reconeixement de part dels companys de Ràdio Mollet dins la festa de la ràdio que enguany complia 43 anys. Un premi que agraeixo enormement. doncs Ells, els companys de la ràdio, saben el que costa fer un programa. Jo crec, almenys ho intento que de qualitat, durant tants anys. Aquest premi arriba en un any una mica estrany, ja que ja sabeu que aquesta temporada vam estar a punt de marxar de Radio Mollet, degut principalment a la sensació d'abandonament que tinc, no per part dels companys, sinó des de més amunt, des de l'Ajuntament. La ràdio és un mitjà que ja no està de moda i en comptes d'intentar renovar-la, arribar més gent i buscar formes de fer-la créixer i modernitzar-la, sembla que des de fa anys funciona més aviat per inèrcia i la meva sensació és que els nostres polítics han deixat de creure en ella. voldria comentar que al final de la temporada passada vaig escriure un mail a l'alcaldia amb totes aquestes inquietuds. Un mail que, per altra banda, mai va tenir resposta. Vull recordar que les persones i entitats que fem programes a Ràdio Mollet estem treballant, estem treballant per la cultura de la ciutat setmana rere setmana, aportant cadascú el nostre granet de sorra i entre tots i totes fent el gruix de la programació de la Ràdio Mollet. La meva queixa és per l'abandó que patim els que fem ràdio a la nostra ciutat, a qui, com dic, fem cultura durant tot l'any en comparació amb altres treballadors de la ciutat. Jo crec que no costaria gaire oferir un bitllet de bus a qui ha de creuar la ciutat per anar a fer el seu programa o unes entrades per algun espectacle de festa major o ajudar els nostres, a que els nostres programes es distribueixin, per exemple, eh, correctament per internet, el que està fent amb el núvol de fum Audio Talaia per, per nosaltres. Serien aquests petits gestos que segur que farien que ens sentíssim més valorats però que per altra banda mai acaben d'arribar. Crec que no és demanar res d'escaballat però sembla que avui dia és impossible. El núvol de fum és un, programa, un projecte personal al qual estimo moltíssim. Han sigut fins ara 12 temporades i gairebé 450 programes dels quals em sento molt orgullós. Són un repositori de música i un testimoni del, de del naixement i de l'evolució de diferents músiques i estils. I espero que el projecte continuï durant molts anys més, ja sigui a Radio Mollet o no. Això ja ho veurem. Sincerament, seguir amb el programa a la ràdio no aporta gaire al programa en si jo crec, o almenys vull pensar, que aporta a la nostra ciutat, al nostre teixit cultural, però alhora tinc la sensació que en realitat aquesta aportació no es valora o no importa. Així que, un cop més, m'agradaria agrair als companys de la ràdio aquest premi, aquest reconeixement. Com deia abans, ells sí que saben i valoren i entenen aquestes necessitats, i peculiaritats que tenim els que fem ràdio a Mollet. També agrair un cop més a Audiotalaia, que ja sabeu que aporta aquest pressupost necessari perquè el núvol de fum sigui un projecte eh, sòlid i amb perspectives de futur. Eh, podent estar a les principals plataformes de podcast, Spotify, iTunes, ja sabeu. I bé, dit tot això, després d'aquesta pataleta, jo crec que és justa i necessària, si algú vol comentar-me alguna cosa podeu fer-ho al blog del programa o al mail que trobareu allà al blog, que és núvoldefum.com I ara sí, dit tot això, arranquem amb la selecció musical d'avui que comença amb el projecte anomenat One Million Ace. Ens arriba des del mític segell d'ambient a Strangely Isolated Place i això porta per títol Quit Soul. Doncs aquest tema em recorda alguna cosa i no sé ben bé el que és eh, Si més no, eh, excel·lent aquest treball de One Million Ace eh, És un duo format per Gigi Massin a qui precisament escoltàvem la setmana passada fent parella amb Rod Model i Paolo Mazzacani Iris és el títol d'aquest treball i el trobareu, com us deia, dins el catàleg de a Strangely Isolated Place". Continuem amb l’ambient dron del productor escocès Richard Skelton sota el seu projecte de Inward Cycles. Escoltem un tall del seu darrer disc publicat en el seu propi segell Corbel Stone Press. Dels onze temes que formen aquest disc ens quedem amb el segon. D'avui ens el porta el Duo de productors d’Ambient i techno Artifact, des d’un recopilatori superinter interessant editat per Rhythm Bureau El títol d’aquest recull de música és “There Will be Light". i hi trobem fins a 17 temes en clau d’ambient amb artistes tan reconeguts com Anthony Rother, eh, Vibi Dapp, Sebastian Muller o John Beltran, entre d'altres. Ens quedem avui, com us deia, amb la peça que porta Artifact, titulada Tights. fantàstics, com sempre, Artifact, eh, avui amb aquesta peça eh, que hem escoltat, Tights, dins del recopilatori del There Will Be Light, editat per eh, Rhythm Buro. Anem ja amb la peça llarga del programa d'avui que ens servirà per tancar-lo i avui ens la porta un cop més Dominic Fernou amb el seu fantàstic projecte Rainforest Spiritual Enslavement Escoltem un dels quatre talls que formen Grey Eucalyptus Tranquility Treball publicat el passat mes d'agost per eh, Hospital Productions, com no? Es tracta d'una peça de 16 minuts Sota el títol Which to choose Doncs, fantàstic, eh, profund, hipnòtic, com sempre Dominic Faireau, Rainforest Spiritual Enslavement, eh, des d'aquest eh, treball en eh, Grey Eucalyptus Tranquility. Amb ell arribem a la fi del programa d'avui, el número 439 del Núvol de fum. Ja sabeu que tindreu la repetició d'aquest mateix programa aquí a Ràdio Mollet dissabte a mitjanit i que tindreu també disponible el podcast en totes les plataformes de podcast. Eh, gràcies, com sempre, a l'aportació Talaia. Sense més que afegir, de moment, m'acomiado ja de vosaltres, ens tornem a retrobar, com sempre...